Tren de plăcere. S-a hotărât, care va să zicem, Madame Georgescu, Mița Georgescu, cu domnul Georgescu, Mihalache, pleacă la Sinaia cu trenul de plăcere. Însă, de mult, Madame Georgescu a promis puiului să-l ducă odată și pe el la Sinaia. Prin urmare, trebuie să-l ia și pe puiul. Dar, puiul nu merge nicăieri fără grand Mamă. Prin urmare, și pe gramama trebuie să o ia. Puiul este mititelul Ionel Georgescu, În etate de cinci anișori împliniți, Unicul fruct, până astăzi, al amorului părinților săi. Iar gramama este cocoananica, Mamița mamițichii puiului. Trenul de plăcere pleacă din Gara de Nord Sâmbătă după amiază la orele trei fără cinci. Sâmbăt, așadar, de la amiază. Amândouă aceste doamne încep să se pregătească de plecare. Madame Georgescu este pe deplin stabilită asupra toaletei sale. Bluza Vermus, jupa Freze Craze și pălăria asortată. Umbreluța Aroșie, mănușile albe și demi botine de lac cu cataramă. Ciorapii de mătase vargați în lungul piciorului, o bandă galbenă și una neagră, despărțite cu câte un fir stacojiu. Cocoana Anica... Se îmbracă în negru. Așa se îmbracă dumea de când a pierdut pe răpostatul Nicula. Culoare deschisă n-a mai purtat, decât acum de curând, cu conabiul la cap. Cât despre puiul, nici nu mai încape discuție. El va purta la Sinaia uniforma de ofițer de vânător, ca prințul Carol. Până să potrivească mamița pe Madame Georgescu, până să îmbrace pe puiul și să-i puiă sabia, iată că s-a făcut ceasul două fără douăzeci. La ceasurile două, fără un sert, iată, sosește și domnul Georgescu cu un muscal cu cauciuc. Cum intră și dă cu ochii de grama mama, strigă: Cocoană! Încă n-ai plecat? Să știi că ai pierdut trenul. Până să ajungi la tramvai cu umbli dumneavoastră, până să-l apuci că poate n-ai noroc să se treacă tocmai atunci, până să ajungi la gara s să-i N-are să aștepte trenul pe dumneavoastră. Apoi, văzând de grama mama că tândărește căutând niște chei. N-auzi, Cocoană, că scap trenul! Cocoană Anica pornește și Madame Georgescu după ea. Mamițo, știu unde am vorbit să ne întâlnim? În sadon de clasa 1. Ai auzit? Grand mama, a plecat să caute tramvaiul. Domnul Georgescu cu familia și cu un coșuleț elegant de provizii. Salam, opt ore scoapte, un pui fript, două jimble, sare, piper, în sfârșit tot ce trebuiește, se urcă în birja și... La gara, Gaspadin! De 25 minute, familia Georgescu stă în salon de clasa 1, și grama mama nu mai susăște. ornic arată 2 și jumătate. Madame Georgescu începe să devie impacient. Trei fără 25. Mai sunt 20 de minute. La casă se dau bilete și Cocoana Anica nu mai vine. Domnul Georgescu începe a bănuiei că n-are să trebuiască mai lua patru bilete. Poate că trei o să ajungă și pornește din salonul de așteptare să meargă la ghișet. Dar se întâlnește pieptul în piept pe grama care nu mai poate de gâfâiala. Ah. Nu mai poate. Zice Cocoana Anica. Dar domnul Georgescu în numără parale potrivite pentru un bilet de dus întors clasa a treia și arată ghișetul respectiv. Peste câteva minute, trenul zboară înspre Carpați. Biletele, vă rog, domnilor! Biletele, vă rog, domnilor. zice politicos conductorul, intrând în primul vagon de clasă în Domnul Georgescu arată două bilete. Mititea al dumneavoastră? Întreabă conductorul arătând pe ofițerașul de vânători care s-a suit cu picioarele pe bacheta de cateșea. Da, dar n-am plinit patru ani. <hă> nu trebuie să ne înveți ta pe noi, regulam. Zice madame Georgescu. Conductorul salută politicos și trece mai departe. Le ai spus, mami, -tii. Întreabă discret, domnul Georgescu, pe consoartele dumneai ei. Să bage de seamă să nu-i pune cineva cu Domnul Georgescu dă din cap și se mulțumește și să zică numai. Uh -huh. Mai discret, încă, întreabă domnul Georgescu pe consoarta dumnei sale. Ei, dacă ceva aparare? Madame Georgescu răspunde consoartului, tot așa de laconic, uh -huh. cum i-a răspuns și dânsul. Cât? Madame Georgescu arată cu mâna cine cinci degete respirate. Cinci! Adică o băncuță. 30 de bani, tramvaiul de la 10 mese până la gara. Care vă zic că, grand-mama, are încă 20 de bani pentru ca să cumpere două legături de vișine la Pomarnic. Și, în adevăr, le și cumpără, și le și mănâncă pe jumătate până la vaia largă, cu sâmburi cu tot. Trenul sosește la Sinai, regulat. Lume destură Dar cu toată îmburzearea Cine știe să-și facă un plan bine hotărât Nu se rătăcește niciodată Familia Georgescu știe perfect Ce are să facă pas cu pas Și minută cu minută Astfel, madame Georgescu Cu domnul Georgescu și cu puiul se urcă în birge și merg drept la parc Unde muzica militară cântă cadrilul coșon, Să se asigure de o odaie cu două paturi la regal Iar gramama cu coșul merge la mazre, Să se asigure de o odaie cu un pat E atât de aproape mazre de gară Că nu face pentru ca să mai dai parale la biră. Domnul Georgescu însă dă unui băiat un ban Să ducă după gramama coșul S-a întunecat Lâmpile electrice începa sclipii lui e foame. Domnul Georgescu lasă pe Madame Georgescu pe o bancă în aleia principală unde e toiul promenadei de lume bună și pleacă cu puiul la grama mamă. Fatalitate. La hotel Mazării îi se spune că n-a fost o da goală și că a trimis-o pe sa la hotel Manolescu de Vale. Domnul Georgescu coboară cu bravul ofițeraș de vânători care este foarte obosit și flămând. La Manolescu, iar fatalitate. N-a fost o daie și a trimis-o pe jupunea sa la hotel tervoine în izvor. Domnul Georgescu suie cu bravul ofițeraș după ce i-a cumpărat o franzieră și i-a dat să bea apă. Trecând spre izvor, se abate prin parc să spui elu, madame Georgescu, nu cumva să-și piază răbdare așteptându -l. Fatalitate. Madame Georgescu lipsește de pe bancă. Domnul Georgescu lasă un moment pe Puiu, care nu mai poate umbla să se odihnească pe bancă, face câțiva pași în sus, apoi în jos, să găsească pe Madame Georgescu. Madame Georgescu? Nicăieri. Se întoarce să ia pe puiul, să-l ducă la voine și să se întoarcă apoi în parc, unde trebuie până în fine să găsească pe Madame Georgescu. Fatalitate. Puiul lipsește. Pardon Zice domnul Georgescu către un domn care stă pe bancă N-ați văzut un copilaș frumușel îmbrăcat în uniformă ca prințul Carol? Ba da, cu a plecat coda Codam înaltă cu, da. cu, da cu bluze verzuie și cu jupă N-am băgat de seamă Dar am auzit că dama mai zicea puiule și băiatul m-am o Pardon, încotro a pornit încoace Răspunde domnul arătând înspre Da, Dama zicea că îl duce pe puiul la gran mama Domnul Georgescu, pornește înapoi la mazăre Acolo îi se spune, fatalitate, că madame Georgescu a fost acum cu puiu și ne găsim pe gramama a plecat de vale la Manolescu, de grab la Manolescu. A fost o tamă cu băiețelul cu care a fost dumneavoastră și am spus tot cum v-am spus dumneavoastră, că n-am avut o taie și am mânat la Voinea. Domnul Georgescu suie și pornește cu pas regulat către izvor. Ajunge foarte obosit și a sudat la voine. Fatalitate! La voină nu se află nici madame Georgescu, nici puiu, nici mama, nici coșul. Ce de făcut? Cu toată inteligența lui, Domnul Georgescu stă câteva momente pe loc fără să poată răspunde la această întrebare. Va trebui să răspunze însă. Ce? Pentru cine nu e de să se cățere pe munți, putând trece ca o capră din Valea Prahovei în al Sinaia nu se poate compara mai nemerit decât cu un stomac. O încăpere, mai mult sau mai puțin largă, Având două deschizături destul de strâmte. Te-a înghițit odată Sinaia, nu mai poți ieși decât Ori pe sus primează noapte către predeal, Ori pe jos primează zi către comandă. Prin urmare își face domnul Georgescu următoarea judițioasă socoteală. Trebuie să fie în Sinaia, că n-au avut pe unde zbura. N-apucă să-i spravească această gândire Și cineva venindu-i drept în față, sub lumina unui electrice, îi zice să-mi Georgescule! Adio, mitică! De așteaptă în parc, madame Georgescu, cu familia Vasilescu și cu locotenent Mișu. În parc? Să-mi mitică! Adio și n-am Domnul Georgescu îndoiește pasul. Intră în parc, caută peste tot, madame Georgescu, fatalitatea. Nicăieri! Obosit, omul șare pe o bancă să răsufle și pentru prima oară, după o alegătură de cinci ceasuri, înjură în gând. Pe cine? Pe Coana Anica. Dumnezeu i-a făcut toată încurcătura. Dumnezeu face toate încurcăturile. Da, nu strică dumnei, el strică. Nu trebuie să o ia, să o lasă la București. Șezând astfel pe bancă în parc, în prada unor gândiri destul de nefavorabile cocoanea Nichi, Domnul Georgescu nu ia seamă că muzica a plecat Și că lumea încet, încet s-a strecurat, Mergând fiecare către culcușul său. Ah, e grozav să ai ființe iubite, Rătăcite departe de tine, Și să nu știi la un moment în ce loc se află, Ce fac, ce li se întâmplă, Ce vorbesc, ce simt, ce gândesc despre tine. Leilor dor de tine, cum ți este ție de ele, etc., etc. Unde dracu s-a Zice domnul Georgescu și iar o înjurătură de asta dată la adresa tuturor celor trei ființe iubite pe care le caută fără să le găsească. Dar iată că un glas simpatic îl trezește pe domnul Georgescu din urâtele gânduri. bravo domnule Mialache, bravo!" Este Cocoana Anica, mamița ar Georgescu." Cocoană!" sar în drept în picioare." Unde Coană. bravo Tot dumneata le Ținește că eu, dacă nu știu, de 6 de când umblu după dumneavoastră. După noi? Ce spui, frate? Dar la Opler nu puteai să vii. Am nemerit orbu vrei la așina La Opler te-am trimis eu pe dumneata? Stregă-te, domnul Georgescu scot din pepeni. La Opler? Dracu să știi că dumneavoastră sunteți la Opler? Eu v-am căutat la bazări la Manolescu, la voina, în parc. La voina. Nu mi-a zis Mița că n a găsit loc la Vasileasca. Când ți-a zis Mița că ți-a găsit loc la Vasileasca? Ne-am întâlnitere pe bulevard. Când întâlnit întâlnit pe bulevard? Când mergeam la Voinea. Ne-am întâlnitere că nu l-am găsit. Pe cine? Pe voina! fiindcă ne-am întâlnit cum mandica. Mândica. Care mândica? Zbiară domnul Georgescu. Vasileasca, omule. Și cu Mița. Ei, și unde e acum Mița? Nu ți-am spus? Când mi ai spus? Mia ești nebun? Nu ți-am spus că te aștapă la Opler cu Vasileasca Și cu fratele Vasileaschi Locotenen Mișu de la etidență? Dar puiul? L-am culcat Unde? Nu ți-am spus Cocoană, ești nebună? Când mi-ai spus? Nu ți-am spus că am tras la mândica Ei! Nu-ți era așa Ei! Ne-a dat un pat Pentru puiul în odaie la copiii ei Și Miții i-a dat odaia lui Mișu Și el doarme pe canapea în întreluță. Din vorbă în vorbă Au ajuns la Opler La Opler? Fatalitate! Toate luminile sunt stinse. S-a la Vasilească, acasă! Domnul Georgescu și Coana Anica suie încet pe drumul prăpăstios către strada Furnica. E o noapte caldă cu lună plină. Cu cât suie, cu atât se desfășoară la picioarele drumeților panorama mirifică a Sinaii, cu simetricile ei constelații de lampioane electrice. Vederea aceasta o încântă pe Coana Anica. Domnul Georgescu e mai puțin simțitor față cu marea sa și în jură bombănind. Au ajuns în sfârșit la Vila Mandica. Puiuri doarme cu copiii vasilească. Dar. Fatalitate. Madame Georgescu lipsește. A plecat. Unde? A plecat la toți. Zice servitoarea somnoroasă. La Spântaană. Și domnul Mijulocotenentul. Întreabă cu Anica. Și domnul? Răspunde slujnica. Du-te și dumneavoastră, repede, mi-alache! Zice, cocoana, dar domnul mi-alache izbucnești. Ce, Cocoară, Ce? Sun nebun? Dumneatale, mă socotești cal de poște? Nu, striga, că scol copii. De ce în de când a după dumneavoastră ca un dubă? Nu e destul? Nu mai mă duc! Du-te, mi-alache, mamă! Zice, foarte rugătoare, cocoana. O să-i faci mare plăcere, Miții, și la toți. Nu mai puci! O să te căiești, mi-alache? De ce să mă căiesc? Nu mă duc. Nu găsesc nici acolo. Mai bine aduc oșu. Când zice domnul Georgescu acestea, Orologiul de la castelul Peleș se aude în depărtare, bătând noaptea jumătate. Cocoana scoate coșul de sub cărapea, slujnica aduce o sticlă cu vin și domnul Mialache se pune să supeze Cocoana Anica. La supeu, domnul Mialache povestește cu deamănuntul toate peripețiile prin care a trecut, iar Cocoana Anica cum s-a întâlnitără cu madame Vasilescu și cu toată compania și cu locotenent Mișu, care e mucalita dracului și cântă teribil. Apoi, după supeu, s-a culcat domnul Georgescu în odaia locotenentului rezervată pentru el și madame Georgescu, iar gramama, în odaia copiilor, cu puiul. Dormeau încă profund când, pe la 5 și jumătate dimineața, un zgomot strașnic, clopoței de trăsură, lăutari și chiuote i-a din brațele lui Morfeu. Se întorcea compania de la urlătoare cu lăutari, Madame Vasilescu, Madame Constantinescu, nepoțica ei Domnșoara Popescu și Domnul Vasilescu și Madame Georgescu și locotenentul Mișu. Spusese o partidă de plăcere improvizată, o fantazie locotenentului. Vezi, cocoană?" zice domnul Ialacheriu, gra mama. Vezi dacă mă luam după vorba dumii și mă duceam și la sfânta Ana?" Ah, a fost o plăcere ce va rămâne neuitată. Pe lună, cu trăsurile la pas și deasupra armoniei apelor de munte și șapte ori pădurii, Lăutarii, acompaniând încet în el și domnul Mișu cântând menuetul Pe care îl cântă regulat muzica în parc și care îi place atât al madame Georgescu De aceea, cu sufletul încărcat de fermecătoare amintiri Seara la București, când își face toaleta de culcare Madame Georgescu zice oftând Ah, mamiță, menuetului pederaschi, ah, mă nebunesc Ați ascultat tren de Plăcere de Ion Luca Caragiale Înregistrări realizate în anul 1951 În distribuție Alexandru Giugaru, Sonia Cluceru, Niki Atanasiu, Marcel Anghelescu, Radu Beligan, ai poporului, Gheorghe Ciprian, artist emerit, Cela Dima, Ion Vova Regia artistică Sica Alexandrescu, artist al poporului.